Sërë <myshi> e malikëm të ndëruar të lishukues, mirës të dakohme në emisionin duke kërkuar për gjigjenë. Më vonë në studio është hoqja jonë e ndëruar e Kremavdiju. Selam aleikum, hojë ndërvardë mirësevgjë. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se jetem dhe patëm këtë sinë dhe në vazdimsi kemi këtë sinë që të jemi në emisione bashkë me juve dhe të mundohemi që për shikuesit tuaj dhe tanë të kërkojmë përgjigjet e duhura. Po, Allah ju shpërbleftë, unë për të mos zgjatur shumë, meqë pyetjet janë direkt, meqë pyetjet janë direkt nga televizionistët nëpërmjet kamerave tona, atëherë para pse ai që bashkëtan dikem pyetjen e parë ojë më jam Ibrahim i nga Pristina ja ime punë është art haran me plus bastore ede ju an bashk në fakt e shikua bashk pyetjen e parë tani përshem një përgjigje nga ju Po, bismillahirrahmanirrahim, falëndërimit të takojnë Allah të madhëruar për shëndetje dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem. Zdo mendë se e, gjdo gjë e, dëmë thotë që nashqetson, neve është mirë që të gjejmë vendin dhe adresën ku e, të parashtrojma të shqetsimin tonë dhe këta trini të cilët neva na drejtohen me pyetje, çofshin në mënyrë direkte ose nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit, s'ka dyshim se i ngrisin shqetësimet e tyre, çu un jo rrallë kuptoj se ndoshta nuk janë shumë personale, jo se ai çuni i cili e para shtroi pyetjen për bastoren se ai vetë e ka kët problem, mirë, po sigurisht e, edhe ai sigurisht edhe të gjithë ne është shumë i shqetësuar me përhapjen e shumë bastoreve dhe shumë e, e, të them mundësive ose më mirë të them sfidave të cilat e, po u paraqiten trinjeve tan edhe njerëzve në përgjithësi për ta provuar të them kushtimisht për ta provuar fatin në të vërtetë të gjitha ato janë mundësi për ta provuar fatin e keq për arsye se edhe po çse do të ishte e mundur ose të paramendohej se ndokush do të fitonte duke i vënë bastet e veta A i prapë se prapë fitimi i ti nuk, nuk do të ishte legjitim për arsye se të fitosh e, atet cilën e kanë investuar të gjithë së bashku dhe të të rëmbej atet si fitim, vetëm njëri një gjë e tilë nuk është e lejuar si pas islamet. Për këtë arsye të gjitha këto lojrat të fatit, e, bastet, e, kumarin, bijozin, e gjërat e këtila, Allah i madhruar i ka quajtur me një emër shumë interesant në Kur'an, i ka quajtur mejësirë. Më ysir do të thot bookfalish një gjë e cila vihet lehtë deri te ai profitim nuk është profitimi i lehtë në kuptimin e bereçetit ngase nganjëherë edhe tregtari fiton lehtë për arsye se Zoti i ka dhënë bereqet. Mirë, po fitimi i tregtarit nuk është në llogari, nuk është në dam të tjërave, por derisa fitimi me rastin e bigjozit ose me rastin e basteve ose me rastet e ngjashme llojrave të fatit është gjithsesi në kurriz të tjërave dhe për këtë arsye nuk është i lejuar. Mirë, po shikuar nga aspekti social, këtë dukuri mos mos tepër mi përhapen për hapen në shoçri ku ka shumë papunësi, në shoçri ku nuk ka zhvillim ekonomik, në shoçri ku ka shumë halle dhe hallaxhinj. Dhe në rastet këtylla, do të thonë dalin disa njerëz të cilët dëshirojnë të përfitojnë nga hallet e të tjerëve, ja preferojnë vetes një fitim ose përfitim të lehtë, por njëkohësisht jo legjitim, duke i mashtruar njerëzit. Unë konsideroj se në shumtën e rasteve, do të thotë mbi këto institucione të bastorëve të lojërave të fatit, të, të ashtu quajtur play for win e këtu me radh, janë janë të ngritura mbi janë piramida të ngritura mbi mashtrime dhe hile të ndryshme, andaj unë i këshëlloj të gjithë, të gjithat ata të cilët na shikojnë dhe na dëgjojnë, dhe të gjithat ata deri tek të cilët derpërthon fjala jon, që të praktikosin këtë lloj lojëra për arsyesë se këto janë jo legjitime dhe janë të pandershme. Dhe kjo që thati ju, ne e kuptuam se si pronari që i dritojnë këto loj, rafati, ashtu dhe ata që luajnë dhe thote kanë të ndaluar. Gjithë se si, të gjithë së bashku, të gjithë ata qële të punojnë atë infrastrukturë, dhe dhe thotë janë bashkë pjesmarës në mëkatë. Allah ju shpërbleft, e ta një të ndjekëm pyët, janë e vijem, për të parë se qëfar në ka pyëtur të lishikohës si e në fjarë. O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A <të> po që të ruar të ose të mga boni pyytje me një të vlerën e që posë me shqamët ose të më të namazën Atër hoqë e ndëruar veqë e dëgjuam dhe këtë pyetje vlau në fjalë në pyetje rëthasaj se cila është vlera e ditës e gjumaz e veqma se thot ju lutëm të nabisedoni ose të nga të regoni diska në lidhje me vlerën e namazit Po, Allah i madhruar për ta, për ta dëshmuar vlerën e kësaj dite të veçantë e ka emërtuar një kapitil të Kur'anit me emrin Suratul Juma. Kapitina e Jumas ose kapitina e ditës së premtë. Pastaj është dita e vet me të cilën Allahu i madhruar në Kur'an e ka emërtuar me me emër të caktuar, ç'është emri i Jumas, për arsyesë se në këtë kapitil është një ajet, në të cilin Allah i madhruar thotë, O ju që keni besuar, kur të thireni, do thotë kur të adhëgjoni thirjen, e, për namaz, në ditën e gjumas, atëher, praktis një shqitblerjen, lenjë shqitblerjen, për një kohë të saktuar, a e është kohë e shkurëtër, bëjë një pauzën tuaj në atë kohë, dhe shpejtoni ç'ti përgjigjeni asaj thirrje. Ç'shpejtoni ta përkujtoni Allahun. Kjo është më mirë për ju nëse jeni të vetdishëm. Pastaj kur të përfundojë namazi, thotë shpërndahuni nëpër tokë për të kërkuar mirësitë e Allahut. Edhe kërkoni shumë nga mirësitë e Allahut ë me kët do të mëshiroheni. Nëpërmjet këtyre ajeteve e kuptojmë se Më i Vërtetë Allahu i Madhruar e ka veçuar dhe e ka dalluar ditën e Xhuma nga ditët e tjera. Në hadithe ç'ndron se Allahu i Madhruar e ka bërë ditën kryesore, ditën më të vlefshme, ditën e Xhuma. Pastaj Allahu i madhruar e ka privilegjuar këtë ditë ose e ka veçuar gjith, gjithashtu duke i bërë disa disa vepra më të vlefshme se zakonisht dhe duke u dhën besimtarve një ofertë të cilën nuk e jep në kohë të tjera, elë pse e dim Mirfilli se Ofertat e dhe mirësia e Allahut është prezente dhe është evidente në çdo kohë, megjithatë ajo është më e shtuar në kohë të caktuar, në kohë të, të dalluara, në kohë të cilat un kam zakon të quaj kohët kohë e vlefshme. E, e këtill, kohe vlefshme është dita e Xhumas, dhe këtë ditë Allahu i madhruar e ka e ka beqatuar me një orë, jo orën në kuptimin e 60 minutash, por një çast pak më i gjatë, i cili është kohë në të cilën ose i cili është çast në të cilin Allah i madhruar i pranon të gjitha lutjet dhe i dërguar i Allahut Muhamedi s.a.ll. Në ka paralajmruar për këtë kohë, ka thënë, është një kohë në ditën e gjumasë në cilën Allah nuk e këthën prapa as një lutje. Andaj shfrydzojnë e atë kohë. Me gjithate nuk është definuar se cilë është sakësisht kjo kohë. Dhe për këtë arsye është mirë dhe është porosi që muslimanët të shfrydzojnë gjithë ditën e gjumasë por tu munduar për ta gjetur at çast të vlefshëm. Ndërsa kur është pyetje vlera e namazit të xhumas, aty atë duhet ta kuptojmë se namazi i xhumas është farz, është obligim i patjetërsushëm, i cili bie si barr mbi supet e të gjithë atyre të cilët kanë mundësi që i përgjigjen për të përgjigjen thirrjes për ta falur namazin e xhumas. Ndërsa vlerë të them vlera konkrete e këti namazi, është se Allah i madhruar e ka vequar këtë dit, dhe e ka vequar këtë namaz, që njerëzit të tubohen, që njerëzit të bashkohen. Për këtë arsye, namazi i gjumas falet kolektivisht dhe falet në vend të caktuar, e nuk falet individualisht, e asë nuk falet kudo, qëlimi është që muslimanet të takohen, të bashkohen, të dëgjoj një ligjarat të cilën imam, imami i, i ditës e gjumas e mba, në zonën e kuptuarshme nga populli, ato ligjërat duhet të përmbajën në vende porosit të caktuara, aty njerëzit takohen, aty njerëzit përshëndetin, aty njerëzit shihen, aty njerëzit diskutojnë për halllet e njëri-tjetrit dhe gjat namazit të Xhumas e ndëgjojnë, atë ligjërat e ndëgjojnë atë porosi, e cila gjithsesi do të jetë e dobishme dhe e frytshme për ta. Në një far mënyrë kjo është një një takim i avantur i cili u jep u jep energji besimtarëve që ta vazhdojnë punën nëse në, nëse kan nevojë ose në pamundësi për tu takuar gjatë gjithë javës, spaku prej xumas në xumë do të vazhdojnë me atë freskinë e takimit ndërmjet vete dhe të organizojnë jetën tyre prej xumas deri në xumë. Përndryshe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë se në mes xumas edhe xumas Allahu i fal mëkatet të cilat i kanë bërë njerëzit mes atyre dy xumave. Do në thot, është një stacion në cilin njeriu ndalet, furnizohet me me karburant Edhe e vazdon, e vazdon rrugën e tij deri në javën e ardhshme. Pa. Po, Allah ju shpërblef. Ne vazdojmë thutje me rjedhën e emisionit, të ndjekim bashkë pyetjen e radhës. Çdo të shumoa këtu, secili xhamatli besohet se ka të njëjtin problem, tonë kur ta përfundojm namazin, bomi shumë grumbull aty te dera. Tash, po duam të pyet Hoxhën, çfar çfarë mund të më thonai për kët punë, domethënë, që shkojmë shumë afër njëri tjetrit, tash gjuna apo Akesh mujt më bboni rand më i mirë pun rreth kësaj. Faleminderit Allahu është me ju. Andjë kem bashkë edhe pyetjen e radhës dhe shihet që lidhet me ditën e xumas pasi televizionin e fjalë thot çu duhet të bëjmë që të kalojm këto të llovit që krijoan pas faljes e namazit nëpër gjitha xhamit është fjala për ditën e xumas. Njerëzit dalin nga namazi. Nxitojn për për të praktikuar në një formë në shtëpinë Allahut po është shumë e vërtetë se njerëzit të, i përzigjen thirrjes në ditën e Xhurma dhe tek ne evrim me të vërtetë një fluks të më të dalluar, më të vërëtur të besimtarëve në për xhami. Xhamit vëršhohen nga besimtarët, nga falësit, një numër i madh i tyre falën duke u përpëjsigë duke u përpëjsigur thirrjes së Allahut foçi plot mbushën xhamit për brenda mbushën madje edhe oborrat e xhamive për arsye se xhamit kryesisht i kemi të vogla dhe edhe madhsia e tyre edhe numri i tyre nuk mjafton për për fluksin e, e falësve në ditën e xumës. Dhe e, e vrem se pas përfundimit të namazit të xumas më të vërtet e krijohet pak tollovi ose më mirë të them grumbullim i njerëzve për arsyesa ajo nuk nuk kemi të bëjmë me shamat, nuk kemi të bëjmë me me me, me mos pajtimen mes njerëzve këtu me radhë vetëm se njerëzve po, do të thot një turmë njerëzve, do të thot presin tek dera rendin dhe radhën e tyre për të dalë. Unë do iksha porositur të gjithat ata të cilët nuk e kanë me nxitim daljen nga xhamia që ti përmbahen porosisë të, të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson se Pas falit pas faljes së namazit farz të bëjmë dhikrin, përmendjen e Allahut pas namazeve, domethë të janë të shtëpit ose ose ato ato dhikret pas namazeve të cilat i gjejmë të shkruara në përlibrat, në përlibrat tona. Ëh, pasi ta kryejm atë, nëse prap akoma nuk e kemi në nxitim, të falim edhe edhe disa recitat namaz për asaj që quhet suneti i xumas, që janë 2 ose 4 dhe kam bindjen se ata që praktikojnë gjë të tillë ndërsa unsi imam i xhamisë e vrejse me të vërtet ë ata cilët e praktikojnë gjë të tillë dhe nuk nxitojnë për të dalur më një herë pas farzit të Xhumas, e vrejse dalin pa pa patur nevojë të presin tek dera e xhamisë. Në një far mënyrë më mirë është të presim ulur në advent ku e kemi falur farzën, ku e kemi falur namazin, sesa të presim me këpuca në dorë duke e shtyrë njëri tjetërin në shpinë, në, në, në derën, në hymjen, ose të dalin e gjamisë. Dhe për këtë arsye pravë në u preferoj të gjethëve, që të respektoj një gjëtë të tilë, dhe nëse ndokush vërtet e kam menzitim për të dalur, ajë do të kjetë letë për të dalur pas farzit. Ndërsa ne të tjerët që kemi pak ma të e përko, do të kryim dhikrin, do të falim së netin, e pas të ajë do të dalim për e gjumasë pa ndonjë pa ndonjë nxitim të të theksuar dhe pa patur nevojë të ta shtyejmë njëri tjetrin. Kësaj do të thotë do të do të shmangem të gjitha e, situatat e pakëndshme. Nuk do të kemi nevojë të shtyhemi, nuk do të kemi nevojë të krijoim tollëvi në hyrje në dalje të xhamisë, për arsye se këto janë pamje të cilat neve nuk na nuk na përgjigjen. Pamja e muslimanëve gjatë shkuarjes në namaz, por edhe gjatë kthimit për në namazit duhet të jetë një pamje e, që e ka definuar i dërguar i sallallahu aleyhi sallam alaikum bissekinet i wal vakar duhet të jeni shumë të qetë dhe të përullur të jeni të qetë me një fjal të mos shtyheni të hecni me një përkushtim i cili i cili do të jetë manifestimi më i mirë në pamjen e jashtë me i një devotshmëri të mbrëmshme, i një gjendje shpirtërore e cila e cila synon të jetë një ngritje të vazhdueshme në një lidhje dhe afrim ka Allahu fuçiplot. Andaj edhe edhe lëvizjet tona, edhe gjatë hyrjes, edhe durimi jon gjatë daljes, mos nxitimi jon, të thotë duhet të jenë konform kësaj porosie e cila duhet të duhet të të lejojmë në brendin ton. Atër, ju në të reguat për vlerën dhe rëndësi në gjumatë, gjithashtu në APT dhe këtë e këshilë për fund. Sigurisht do të e të ju falim dëra për të gjitha këto, e tani bashkë të ndjekëm edhe pyytja në radhës. Onë e që me Dimrahimi, kanë dëshikja bëjë në pyytje huqës, se ashtë haram më folës për njerës, është për sy e fosë që shtojnë, shqiptarën. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Shikua më bashkë, e shikuan bashkë pyetjen e radës hojë ndëruar dhe KDP me atë se disa njerëz edhe kur e falin namazin e bëjnë atë për syë faqësi, cila është dispozita e islamit këtë rast për këta, ras këta njerëz. Po, s'ka dyshim se syë faqësia është një priqërrave që më së teprmi e rrezikon e rrezikon përgjithsi jo vetëm sinqeritetin e besimtarit, por edhe besimin e tij, edhe imanin e tij për gjithësi, për arsye se niveli ose intensiteti i prezencas së syë faqësisë në jetën e, e, e njeriu të determon pastaj sa do të jetë ai besimtar ose ose ose sa do të jetë zoti na ruaj të hipokrit për arsye se besimi i pastër vaje i sinqert dhe syjë facia nuk shkojnë bashkë do thot një, në zemër në zemrën e besimtarit Allahu ka lënë vend ose për sinqeritet ose për syë facsi njeriu në zemrën e vet ose do të lëjë vend për Allahun ose do të bëjë vend për të tjerat dhe derisa është kështu Allahu më thruar nuk ka lënë vend në zemrën e besimtarit edhe për sinqeritet, edhe për syfaqsi, edhe për besim, edhe për hipokrizi. Dhe e, besimtari ose do ta mbush zemrën e vet me dashuri dhe për okupim me Allahun, me kënaqësinë e tij, ose do t'i lejë, do t'i bëjë vend dikujt tjetër, do të thotë që të gjejë vend në në zemrën e tij, edhe kjo padyshim se do të shkaktonte një një defekt shumë të madh, dhe një prishje të të të baraspeshas. Allahu i madhruar i lavdruar në Kur'an ata cilët veprat e tyre i bëjnë për hir të Allahut. Dhe vërtet kjo është ajo e cila kërkohet. Kjo është porosia kryesore, esenca, thelbi i i, i kret islamit. Sinqeriteti që veprat të bëhen vetëm për Allahun dhe për askë tjetër, të mos i jepet hise çoftë edhe minimumi dikujt tjetër përveç se përveç se Allahut në veprimet tona. Në anën tjetër Allahu e ka i ka demaskuar hipokritët me një fjalë dhe me një përshkrim interesant. Fa tho idha qamu ila salati qamu kusala yuraun an-nasa wala ydhkuruna allah illa qalila. Zkreatan ngritën për të falën për të falur namaz, hipokritët. Ngritën me përtaci. Ndërsa motivi i tyre, ajo që i vën lëvizja është yuraun an-nas, nuk e bëjn për për Allahun, por e bëjn që njerëzit të shohin. Dhe Allahun e e, e përkujtojn ose e përmendin fare pak. Në fakt ç'kë është përshkrimi i, i hipokritëve. Nëse njeriu ngrihet për të falur, për ta parë njerëzit, ai nuk është besimtar i sinqertë, ai është hipokrit. Më afër ia ja bën përçën hipokrit se sa përçën besimtar. Andaj çdo njeriu prej neve duhet ta ta kujtojë dhe ta përkujtojë në vazdimsi madhësinë e Allahut fuqiplot, derisa dëshirojmë, derisa ngrihemi të falem. Me këtë do të fitojmë një energji, një zell, një vullnet, por gjithsesi do të fitojmë edhe sinqeritetin e nevojshëm që vepra jon të jetë e pranuar tek Allahu fuqiplot. Andaj është rreptësisht e ndaluar dhe njëkohësisht është shumë e rrezikshme që njeriu të bëj çfarëdo prej veprave të ia ja për ta parë njerëzit e jo për Allah. E të mos flasim më për namazin i cili është shtylla kryesore mbi të cilën e çendron e tërë feja. Nëse njeriu namazin e bën për ta parë njerëzit atëherë mund të femesa i njeriu i ka punë të keq. Allah ju shpërblet, po ju ndëruar e ndjekim bashkë pyetjen e radhës. Salam Aleikum, ju përshëndesë, unë jëmë Faruk Aliu nga Mitrujisa, student këto në Prishtinë, dhe dëshëve tja bëjë hoqës në studion një pytje. Pytje është se cilë është minimum i veprave me cilë atë njeri ju më në të hië në gjennët. Ndjekëm bashkë pyëtjen dhe sigurisht ju kene një përgjigje për të në dhenë. Po, kur jemi të minimum i veprave, shëndikojnë që, që njeriu të futet në xhenet. Atëherë për këtë e kemi argumente, kemi citate. E dim se njeriu për të futur në xhenet do të jetë besimtar. E përçen besimtar ë as do të jetë i paisur me iman, ndërsa imani është tërësi e pandashme e tre elementeve kryesor cila të cilat e përbëjnë imanin, e ato janë bindjet, janë fjalët dhe veprat dhe thotë besimi, fjalet dhe veprat janë ato cilat e përbojnë imanin. Ndërsa, minimumi që i nevojitet një besimtari për të kaluar pragun, pragun e gjennetit dhe për të fituar statusin e, e gjennet liut, ashtë ajo që e ka promendur Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem dhe ajo që islami në mënyrë të drejt për drejt e ka konsideruar si shtylla të, të islamit që janë shahadeti, namazi, agjerimi i Ramazanit dhe një ezekatit edhe vizita islami vizita e qabës, dhe për këtë i kemi disa, disa citate, disa transmitime. Njëre për e tyre është ajo që transmitohet për atë beduinin i cili ka arru të i dërguar i sallallahu a.s. dhe i ka thënë më të rego se qëfar duhet të vepraj. I thëtë spari duhet të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë për Allah dhe se un jam i dërguar i Allah. Thot past kësaj, thot past kësaj, je i obliguar që të të falësh pesë kohët e namazit çaj ditës dhe natës. Thot më tepër se ka, çka kam obligim për namazin? Thot jo, përveç nëse dëshiron të shtosh, vullnetarisht. Thot pastaj, thot pastaj je i obliguar të axherosh muajin e Ramazanit. Thot a kam diçka tjetër obligim ç'të axheroj? Thot jo, përveç nëse dëshiron të shtosh, vullnetarisht. I dërguari thot pastaj ky e pyet, a kam diçka tjetër veprin tjetër, thot po të japish zakatin e pasurisë tande. Sa është ajo i ka treguar? 2.5% ose 1/40 e, e pasurisë. Thotë, a kam më tepër? Jo, thot përveç nëse dëshiroj. Dhe vizitën e haxhit, vizitën e çapës ose kryerjen e haxhit, haxhit përfundimisht. Në fund këy thot të jap besën se as nuk do të shtoj mbi këto që kërkova prej meje dhe as nuk do të lëm më nga këto këto të cilat e kuptova se si janë obligim për mua. Dhe pasi ka ka ikur i dërguar Sallallahu alejhi dhe selem fat, ky njeri është i suksesshëm edhe do të shpëtoj, do të ja arrij nëse e mbaf fjalën. Do thotë këtu është minimumi nën të cilin nuk kanë të bij, nuk kanë të bij besimtarë. Ose ai kemi transmetimin tjetër. Në rastin e dërgimit të Ebu Musa el-Ash'ariut në Yemen, i ka thënë i dërguar Sallallahu alejhi dhe selem, o Ebu Musa, ti je duke shkuar te një popull që janë iftar të librit. Andaj e para xh në çka do ti ftohesh ti ata është që të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar përveç Allah dhe se un jam i dërguar i tij. Nëse të binden në këtë, tregoj ose Allahu u ka obliguar pesë kohët e namazit gjatë ditës dhe natës. Nëse edhe në këtë të binden, atëherë tregoj ose Allahu u ka obliguar që nga pasuria e tyre të merret një sasi nga të pasurit e tu hipet të, të varfërvë. Dhe ruaju mos merr prej asaj më të vlefshmës që kanë. Kto janë udhëzimet do të thotë se i ka dhënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e bu Musa al-Ash'ariut në rastin e dërgimit të tij në Yemen me një fjalë shiatse, cilat janë veprimet praktike të cilat duhet të respektojë secili besimtar në mënyrë që kur të vdesë të kemi shpresë se ai më lehen edhe me mëshirën e Allahut do të jetë prej atyre të cilat Allah ka për të futur në xhennet. Hoxha Krem, këto ishin gjitha pyjtet saj për këtë pjesës e partë të këtë emisioni, pa dyshim ne do të rikëthejme pas pak pas një shputje të shkurtër për të façduar me tej me pyjtë të radhës për të plëcuar kështu edhe pjesën e dy të këtë emisioni. Të ndëruar të lishikua se bashkë rikëthejme pas pak ju vazhdojnë i shoqerimin me ne. يشرفوا العرب والعجم خير من يمشي على قدمين باسط المعروف جامعه Këmë të ndëruar të lishikua se rikë themi për të façduar pjesën e dytë e këtë emisionit me mua në studio është Hoxha e Krem aftiu bashkë jemi duke ju dhëmë përgjizje në pyjtët të cilat ju tashme i keni parashtruar në përmjetë kam e rëson Hoxhë të ndjekim bashkë pyjtën e radhës dhe të shojmë se që farna ka pyjtur të lishikua si Sëpare, selam aleikum E kësha pyjtur dhe me thonë hoxhën që Kur për sadaka vitra për dvarfen, për njerës dvarfen që përshifën rrugve, me eliminu dhe më thonë, këtë dukuria dhe më thonë sadaka vitra, në gjemat liqë dhe më thonë, për gjemat gjumat. Për së jotin dhe më dhe ta shu i kështu. Ndjekën bashkë pyëtjen, radhe se tani presim një përgjitë nga ju? Po, është një shqetsim më tëj përsesa pyëtje, dhe unë konsideroj se përbajtë prej dy, e, të themi prej dy kri e para katibë me lypsit, të cilët vërtet i kanë i kanë vërsur, i kanë vërsur rrugët tona, udhkryqjet tona, madje oborët e xhamive, lokalet ku frekuentojnë njerëzit, po, donanën tjetër me sadaka. Po, dhe ana tjetër është sadaka e ja mirë, po ndot ndalesh asparit të lypsit. E, është një dukuri shqetësuese. Është shqetësuese për mua personalisht për disa aspekte. Për aspektin se pse në shosrin ton të ketë njerëz të cilët lypin. Don thot kjo me të vërtetë është është brengose, do duhet të jet brengose për çdo njeriun për ineve. Nga se i varfrë, i varfrë mjafton që e ka që e ka pllakosur barra e varfris. Dhe nuk ka nevojë që ne, të cilët nuk kemi sprovuar me varfrë, të presim që ai të na trokas në derë ne do të themi atat cilët e kërkojmë të varfrin e gjejmë atë dhe jashtrim dorën e ndihmës aq sa Allahu na Allahu na ka dhënë mundësi për arsyesa Allahu i madhruar thot në Kur'an o fi emwalihim haqqun lis-sa'ili wal-mahrum do të pasuritë atyre të pasurve ka hise ose ka ka pjesë për ata cilët lypin edhe për ata cilët nuk lypin çë do të thotë se ekziston një kategori të të varfërve cilët ne kur i shohem Na duken sikur më çojnë të pasur, për çfarë arsye? Për arsye se ata nuk i hipen. E kanë një farë krenarie dhe nuk i ankohen askujt përse Allahu i futi plot. Dhe për këtë thot Allahu i madhruar, "Yahsebuhumul jahilu aghnia'a min at-ta'affuf." Ajtë që nuk i njeh, konsideron ata, konsideron se ata janë të pasur, për shkak se ata e mbajnë veten. Të ktilët ne kemi obligim ndaj tyre, dhe ndoshta ndonjë i ktill, për shkak të pakujdesisë son, mund të bëhet lypës nesër nga sa e rëndon varfëria edhe më tepër saqë e detyron ndoshta çë çë ta hubë sikur se themi ne ujin e fytyrës, ta hubë krenarinë dhe detyrohet të dalë të shtrirë dorën dhe shtrirja e dorës është nën çmim për atë personalisht, por është nën çmim edhe për të gjithë neve. Andaj e, këtu tash vije pjesa e dytë për e përgjigjes. Andaj duhet të respektojmë kërkesat ve insistimet fidhjet e islamit që të japim lëmos sa më tepër Ai vlowi i cili parashtroi pyetjen e, përmendi sadakatul fitrin, po sadakatul fitri është një lomoshe caktuar e ip e cila ihet në Ramazan, por jo vetëm ajo. Sadakat dhe lomoshat të cilat ne jemi të obliguar moralisht ç't i japim në vazhdimsi. Dhe ne në vazhdimsi duhet të duhet të shikojmë sa ka sakat tepric në xhepat ton, për ia sa që është pak përtej kufive të të domosdoshmës. Dhe atë 50 cent qenë, ose ose 1 euro të kafesë që e pim ndoshta gjatë ditës të mos e pim një kafe, të jasht të jashtërim dorën një një një të varfrit, çoftaj lypës apo çoftaj i cili nuk nuk lyp dhe nuk kërkon. Me një fjalë ta mësojmë veten ton, ta mësojmë veten ton çë të japim sadaka kemi humër. Çdo ditë, çdo ditë, nëse arrijmë të trajnohemi në këtë formë. Kemi për të pasur sadakaja në jetën ton pastaj do të zë vendin e oksigjenit. Ashtu sikur nuk kemi mundsi të çndrojmë pa oksigjen ashtu nuk do të kemi mundësi të ndryojmë pavarësisht asa ka dhe do të ndijmë një knajsi shpirtërore të jashtëzakonshme, të papërshkrueshme. Ajo knajsi vetëm për jetohet, s'ka mundësi të përshkruhet. Dhe në anën tjetër, ta kemi parasysh një gjë të cilën e ka thonë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam, "Da'u mirzaqom bi-sadaqa." Kërkojini ilaçin dhe shërimin për sëmurët tuaj nëpërmjet sadakas. Çdo njani prej neve në kohë të caktuarë ose në kohë të ndryshme, ose smuhet vet, ose i smuhet ndonjëri prej antarëve të familjes. Dhe derisa na na godet smundja, vërtet jemi të shqetësuar dhe për okupimin jonë kryesor mbetet si ta xejm ilaçin. Po ilaçi nganjëherë vonohet. Kemi trajtim i cili ndoshta pas një jave fillon të jap fryte dhe rezultatet e vëta e këtyre këtyre trajtimeve dhe këtyre shqetësimeve, ne duhet t'u ashtojm edhe një edhe një veprim i cili sigurisht se do të arris efektin e e, e shërimet, ajo është sadakaja që do të japim e, për hir të Allahut, që do t'o japim të varfërve. Sadakaja është një çelë me të vërtetë ka efekte shumë anëshëm. Nj monedh, të cilin e nxjerrim nga xhepi jon, ose mund të jetë ajo edhe, edhe një sasi më e madhe, në emër të sadakas që e japim. Spara e fik, e shkym zemrimin e Zotit e bën të ndihet i kënaqur i varfrit ciliot ja kemi shtrirë dora e bën atë që të lutet për neve nga se çdo njeri prej ty e thot Zoti të shpërbleft ose të ta shtovë bereshetin ose kështu me rad sigurojm ilaç për sëmundjet tona ose të afërmëve tan e sigurojm kënaqësinë Allah e Allahut fuqi plot sigurojm lidhje dhe kompaktësi mes shtresave të shoqërisë nga se i varfrit do ta dojë atë pasurin i cili i ndihmon do të lutet për te por edhe i pasuri do të ndijë do të bashkëndiej për atë varfrin i cili i cili është në axhendë dhe kësaj shoqëria jon do të bëhet më e mirë e lypsit do të largohen nga rruga për arsye se e, e, do të jenë të vetëdijshëm se kujdesi të dikujt për ta nuk do të ketë nevoj ata të dalin në rrugë dhe ta shtrin dorën e, duke anëshmuar në veten dhe të tjerat dhe kësaj do të thotë fillon shoqëria të të frymojë më pozitivisht Pa, po, allo ju shpërblil të ho gjendëruar është të radha të që tani të ndjekën bashkë edhe një pyhetje për gjithë dhe më përgjitje më pasë sikurisht. Shka për ndohet ta si gjendëratare, masë lufte, onështë të kyshënë të sidë mësë gjendëratare, pasë 2018, ka shumë interesim të manë që më këthinë fje dhe preferënë fje dhe preferënë fje dhe preferënë në mosët. Nuk kanë ndohet, kja shka për ndohet masë një, një në. Unë E pytja e që dëmohon në këta tri që i pa angazhuë në tasa din, por më më interesan ka ju erë kja, kja fër, um sunta, këtar, e kja e vërë i kao më sungë ta ku që i ozoj këta edhëpse për që a fun një slobë në kështu me, me, dëmohon për që a fun shpe që shpejt me kështu, dëmohon a në dikoj e dikoj që po të i sukses ma shumë së na që nuk këna mund nga këtë reni me, me në këtë rrugat din, Edhe po më, më më më son kërmë, më sku na po, më sku na çan, domethënë, duke anë çfarë të interesuam me kryer një nëfë. Do që na msovej për vete, edhe mësimin tuaj nuk e kanë transplotu magjata ma ninja. Edhe juambash pyetjen dhe sigurisht të shikojse do një përgjigje nga ju në lidhje me trendin e kalimit të trinjëve në Islam. Po. Ajo më tepër, më tepër se përgjigje në një far mënyrë është një sistem për të komentuar, ngase në një farë mënyrë edhe ai shikuesi i nderuar e dha një koment të vërtetë nga se thot si analist që ishte e përcjell trendet dhe zhvillimet në shoqërinë kosovare dhe thot se pas luftës vërehet një një trend pak më i theksuar i kalimit të trinjëve ose i fillimit të praktikimeve të fesë nga ana e trinjëve gjë që edhe un pajtohem se ekziston dhe dhe vërehet është trend i vërëtur bie në sy Arsyet arsyet mund të jenë të shumta. Një prej arsyve është se ndkaluarën kemi jetuar në robëri dhe kemi qenë të preokuar ndoshta me disa me disa gjëra shumë shumë banale apo shumë të thjeshta të mbijetesës, të mbijetesës fizike. Dhe vërtet ajo situatë kulmoi pastaj me me me gjenocidin i cili fal zotit mbenti në tentativ, i cili u ushtrua nga nga regjimi i i Serbis kundër qytet popule. Pastaj me rastin e çlirimit, njeriu fillon për për të për të mos u shqetësuar pastaj thjesht për mbijetesën, por fillon të mendojë për një jetesë më të mirë. E në kuadrin të kësaj jetese më të mirë vije edhe që njeriu ta përmirësojë gjendjen e vet shpirtërore, ta përmirësoj lidhjen e tij me fenë, ta përmirësoj lidhjen e tij dhe raportin e tij me Zotin, krijuesin e gjithësisë. Në anën tjetër zhvillimet zhvillimi edhe në aspektin shkencor edhe teknologjik e posaçërisht ai në në fushën e, e e komunikimit në mes njerëzve e ka bërë botën shumë të vogël, shumë pranë dorës së secilit. Dhe këto komunikime pastaj ju ofrojnë njerëzve informata të gatshme, informata tek të cilat arrihet në mënyrë të, të lehtë edhe të thjesht. Dhe këto informata ose ose ky zhvillim i teknologjisë së komunikimit ë na ka sjellur shumë të kçia, nikosisht duhet ta pranojmë, por na ka sjellur edhe shumë të mira. Dhe një prej atyre të mirave është se njerëzit kanë filluar të të njihen me fen më përsa afërmi dhe kanë filluar disa prej tyre të bëhen më të devotshëm, të bëhen praktikues të fes dhe kjo është një dukuri, ë, një dukuri të cilës duhet të gëzohemi të gjithë, për arsye se trendi i kalimit të njerëzve në fe e posaçërisht i rinisë jep jep shpresë për një rini të shëndosh dhe produktive, për një rini të ruajtur dhe të mbrojtur, të, të imunizuar nga dukurit negative, të cilat e kërcnojnë në mas shumë të madhe rini në tonë sot. Ato dukurit negative mund të thejme se janë narkomania, janë dukurit tjera dëgjenerimet dhe shfrenimet e, e, morale, pas taj... Vjer vet hainia plaçkitje të gjitha ato të cilat mund do, do të mund të quhenim si deformime në jetën e trinjëve posaçërisht ndërsa feja islame është ajo e cila rinin ton e mbron dhe e imunizon për një gjë të tillë për arsyesë do duhet të përmendi dhe pa ndonjë pa ndonjë keçardhi përkundra ashme mburje përmendi se në në në radhët e atyre të kthyerve kafeja kemi edhe ish delikuent Kemi edhe ish kriminal, kemi edhe ish e, narkoman e këtu me radh, e çë nuk kanë gjetur rrugdalje diku tjetër, nuk kanë gjetur prehe diku tjetër, nuk kanë gjetur formulën e shpëtimit nga nga e keqësia në cilën kanë jetuar, përveç se natë që u ka ofruar Islami dhe un për veti i përcjellish shumë ato trende dhe kam kontakt me me, me njerëz të atill e vrejse me të vërtetë me një sukses shumë të madh kanë arritur ti përballojën ti përballojnë pasojat e asaj jetë të kaluar dhe e ndij vetën shumë i kënaqur që vërtet Islami është ai i cili po ju ofron po ju ofron edhe kësaj kategorie të shoqërisë një përkujdesje të tillë. Neve e dim shoqëritë e zhvilluara se sa para shpenzojnë për t'i rehabilituar ë po them delikuentët ose kriminalët ose të varurit nga nga gjëra të ndryshme, ndërsa Islami e ofron atë si program dhe dhe e them me bindje të plotë edhe me përgjithësi të plotë se ekziston programi i Islamit për të rihabilituar këta e ofron pa ndonjë pa ndonjë shpenzim të caktuar. Andaj un do t'u bëj thirrje të, të gjithëve, edhe ata të cilët ndoshta akoma nuk e kanë bërë hapin e parë të kalimit në Islam. Ejani sëktu do të gjeni e, prehjen dhe do të gjeni qetësinë, edhe do të gjeni ushqimin e, e, e shpirtit freskin, e, thjesht do të filloni ta shihni jetën ashtu sikur se edhe e ka kuptimin, kuptimin e vetë të vërtetë. Atëherë hojë ndrvar para për mbyllëse këtë emisioni, ndiejëm dhe pyetjen e fundit, e sigurisht e riktheme, më pastaj për të marrë përgjigjen nga ju. Ndiejëm bashkë. Është fort e poshtë do të do të tiket në musliman që të jetë shamboll edhe për ti. Atëherë hoçi pyetja tashmë dëgjuat dhe e sigurisht dhe duhet të na japë një përgjigje. Kjo jo vetëm që është një pyetje apo shqetësim, kjo është projektë në vete. Në të vërtetë tër Islami është përgjigjja në këtë pyetje, për arsye se muslimani ë muslimani nuk në asnjë mënyrë nuk do të jetë musliman vetëm për veten, pastaj në asnjë mënyrë muslimani nuk do të jetë musliman deklarativ ose musliman i statistikave, por njëkohësisht në momentin derisa bëhet musliman dhe e kupton islamin drejt, ajme automatizm do të duhej të bëhej shëmbot. Allahu i madhruar, thot në Kur'an, vëmen ahse nukavlen mimmen da'a ila Allahi, vë amile salihan, vë kalle innenimin e lë muslimin. Kush flet më bukur se aj që thret të këllahu? Allahu thot, kush flet më bukur? Kemi të bëjmë këtu me fjalë. Pas të aj thot, se sa aj i cili thret të këllahu, kjo thirje të këllahu, bëhet me fjalë, por jo do e mos vetëm me fjalë bëhet me fjalë, bëhet me sjelli, bëhet me vepra, bëhet me pamje, bëhet me çndrime, bëhet me humanizëm. Ë kjo thirrje tek Allahu pra është është ajo që duhet ta ta përvetsojnë muslimanat. Pastaj wa'amila salihan dhe bën vepra të mira. Wa qala innani min almuslimin dhe përfundimisht, nëse ka nevojë do të thotë un jam njëri prej muslimanëve. Pra kjo është e fundit, të thotë njeriu un jam musliman, ta ta shpreh atë me me me shprehjet e tija është e fundit. Para kësaj para para deklaratave pra vijnë sjelljet, vijnë veprat, vije shëmbulltyra, ajo e cila kërkohet për çdo njeri të prej neve. I dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë shëmbullin më të mirë, shumë prej e, ish armiqtëve të tij, momentin kur e kam pa, a dini çfarë ka qenë deklarata e ndonjërit prej tyre? Ka qenë, thotë në momentin kur e kam pa fytyrën e tij, e kam kuptuar se kjo nuk është fytyrë e gënjeshtarit. Edhe ne muslimanët jemi të thirrur, madje më të thirrur ti jemi që në momentin kur të paraqitemi. Paraqitja jonë të flas më tepër se sa fjalët tona, të flas më tepër se sa shumë teori, se sa shumë libra. Paraqitja jonë t'u a bëj njerëzve të ditur se ne nuk jemi gënjeshtar, ne nuk jemi tradhtatar, ne nuk jemi vjedhës, ne nuk jemi vrasës, ne nuk jemi keçbëras. Por çka e kundërta, paraqitja jonë ë të dëshmoj praktikisht, t'u ofroj njerëzve siguri. Ngase Islami është siguri, Islami është paq. Përshëndetja jona është përshëndetja e cila u ofron njerëzve siguri dhe paq. Në momentin kur tu thuash njerëzve "As-salamu alaykum", çofshi në paq, çofshi të shpëtuar. Do të thotë ajo që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "El-muslimu men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani është ai prej dorës dhe gjuhës së cilët janë rahat muslimanat dhe njerëzit në përgjithësi. Andaj ne duhet të jemi shëmbulltyr me veprat tona, me sjelljet tona do të arrijmë të bëhemi të kthjellë vetëm atëherë kur islamin fillojmë ta përjetojmë, jo ta praktikojmë me një praktik shtërpe, të pafrytshme, por ta përjetojmë me tër çenin ton, të frymojmë me islamin. Atëherë njerëzit jo vetëm që do të na e kenë lakmi, por do ta ndihnim veten shumë komad afër neve, derisa një musliman është në një në një lagje, të gjithë fqinjët do ta do ta ndihnin veten mirë, do ta ndihnin veten të privilegjuar pse në fshijnësiën e tyre ekziston një musliman. Mirë po, a është ky realiteti jon i prekshëm? Fatkesishisht jo, por duhet të bëjmë për ta ndryshuar. Atëherë kto ishin gjithëta pyetjet sa i përket këtij takimi. Unë emër të trashëguuesve, patyshem ju falënderoj për prezencën, e sigurisht për gjithëta përgjigjet që na ngajë. Un, unë edhonë përfund do të thëja se suksesi i këti emisioni nuk varet nga ne në studio, varet nga atatë cilët me të vërtete begatuan me paracitjet e tyre, andaj i, i fëtoj të gjithë që e, të begatojnë sa më tepër, të shqyzojnë rastin të parashtrojnë pyetje, shqecime, të jopin komente, të kërkojnë prej neve komente dhe ne gjithë që si do t'jemi shumë afer për i tyre në shalë të ndërruar të lishikus që thështu ju farim dërëj dhe juve përveme e ndjentuaj duke mos len anash dhe atatët cilete domës doshmërisht janë bërë pjesë këti emisioni duke nashkruaj tërë në postën tonë elektronike apo duke bërë pytit e tyre në përmjet kamereson bashkë të kohëmi javën që do të vjenë dhe ratë heru një lene për kudjesit Allah të sëremu alaikum